Розділ 10 Даю обітницю порядності та ввічливості, пристойності й співчуття, спротиву несправедливості, допомоги слабким, законослухняності, збережені таємниці, дотримання золотих правил від цього моменту і до судного дня. Із тексту «Присяги адептів» Хроніки вартових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 Який же тоді вигляд матиме бал? Я ще не встигла все як слід розглядіти, коли Гідон невблаганно потягнув мене всередину натовпу. Багато пару чей з цікавістю спостерігали за нами. І за мить до нас поспішила невелика повненька жінка. З'ясувалося, що це Леді Бромптон. На ній була оксамитова світла коричнева сукня з оздобою,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 Підвелась і, аплодуючи, пішла до спінета. «Моя дорога Люба міс Ферфакс, і цього разу ви були чудові!» Похвалила вона, цілуючи міс Ферфакс в обидві щоки і соломіця, довлячи на перший ліпший стілець. «А зараз прошу зустріти облесками містера Мерчанта та леді Лавінію. Ні-ні, жодних відмовок, ми знаємо, що ви поти репетирували вдвох.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 цей момент був того вартий. Мені знову ніхто не повірить.